Gizuna gaur zenbaki batzuekin hasiko dugu lehenik laureun eta larogeita zazpi laureun eta larogeita zazpi egun ere, luze da, edo laburri zaiten alda, dependitzen dugu bainan Frantzia badu laureun eta larogeita zazpi egun laji aldi egoeran dela. Jaitziste? Terrorismoaren beldugez, Eta horrek dituen ondorioekin zaintze ilegalak, legalak bilakaraziz, miaketak eta erritarek dituzten babes legal eta privatu batzuk kenduz. Eta justuki nazio batuen erakundeak... ONU jaundiak abisatu du, Frantzia, ebe behar zuela gelditu, belduraren karta erabiltzen bere terrorismoaren joko politiko hortan. Frantzia ez tabakarra, joko eh, hortan, Alemania, Inglaterra eta Estatu batuak ere abisatu baititu nazio batuen erakundeak. Bizi pribatuaren errespetu falta aspi marratuz bere ziki. Bentsa, eh? nazio batu nerakundak hori egiten. Joen, naztean, txosten bat atera dute giza eskubiden kontxeiloaren izenean. Txostenan, idazten du, gobernuek, erreski eta sostut beraz arduradun politikoek, bizi privatuen bagnean sartzen zirela terrorismoaren aurkako borroka hastakurutzat harturik. Stakurua, eh, eta txostenak gomendatzen du, beldujaren jokori ez erabiltzea eta sekuritatea indartzekotan ebe neurtat, neurtotakoa izan dadin eta egokia Frantziaren kasuan urgenziasko egoera horren luzatzea da bereziki kritikaren erdian, normalki zinez momentuko neuriak dira, biziki laburrak eta ez laure hon talarrogeita zazpiegunekoak, argi gari ere alta diputatuek abenduan lau aldikotz luzatu zuten. Egoera berezitu hori 2 mila eta hama bozturteko azaroan abiatu izantzelarik. Horas egitut ustailean hogei hilabetekoa izango da. Inoiz ez den egoera da gobernu batek hartzen duena. Etxemiaketak edo noiz egitenan aldituzte gau eta egoon edo jendean ibiltzea, manifestazioen debekatzea erabaki simple baten ondotzik. Baina bo, uste dut, fioen historioekin egitaren eskubideen urraketak, pooh, Futitzen nira, junta, junta, junta. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Ba, bon, manitoen beste zenbaki batzu, ena musika, ena spi musika hori fite bukatu da, pentsatu baino fitiago. Funtzian usaiako ber minutoak ditu, bainan, bo, itz erabili erabiliditut. Ala ere, beste zenbaki batekin txegitzeko, sei, sei, sei. Xatanax, de abruaren zenbakia, xeiri onta irurogeita xei, konplozaleak hor, arribitsibat badut zuen Jean-Luc Mélenchon, intsumituak presidenzialetan orkesteko, xeiri onta irurogeita xei babes bilduditu. Frantzia sutan emango du entzuleak. Eta beste zenbaia hau ere uh, bon, Facebooken diren irudi, esaldi, labur inutilloiatan atsomaiten dena.an bon batzutan lakoak ere ateratzen al dira etana zenbakiak badira ordian hortan bai nintzen gaur. Laukakot 6 miliar urte. Laukako txai miliar urte, hau da, lujaren adina, ez da horrengoa, eh? gure lujza. Beraz, badu bultiat. Hogan, irudikadez agun, zazaila da, laukako txai miliar urte irudikazia, Idiru, pentsa dezaun hori berrogeita sei urtetan garela. Beraz, gure lujak berrogeita sei urte ditu. Hots badu lauren lujaren gainen garela. Industriaren irautza asida duela minutu bat, justu, justu. Eta minutu labur hortan lortu dugu gu e, industrializazioaren aurrok girenok oianen eta lujaren erdia suntsitzen. Berrogeita sei urtez lasai egon zelarik gure lujak. Bon, zen baki batzu, eh? funtsean ez zutenak, olako interes berezirik, abakrik gure buruak pixka bat kulpabilizatzeko. Horren behar ere batzutan, hm? kulpabilizatzea zuziazki horrekin. Musika, aregoa zen, olatuaren tenorea kaske zur taldearekin. Disko berri bat prestatu dute eta bimilata lauean sortu zen bastanen talde hau. Eten aldi bat gertatu zen garaian bimilata bostean. Taldeko kide batek autoiztripu batean biziagalduzularik... Berri zeldu dira, kide berri batekin eta hemen olatua deitu kantua azpixugeak diskoa notxamango guzuena. Kaskesur! zurdeitzen da talde hau nafartarak dira, eta 2000 lauean sortu taldeak uh, orten disko bat argitaratzen du, beran uh, grabatu dute hau atala estudioan, eh, eta uh, ramezala diskoak hiru atera dituzte 2000 bostean eten aldioat jasan uh, baitzuen uh, taldeak uh, istri, bu, istripu baten ondorioz lander xanta maria zendu baitzen, eta beraz berantago ere ordezkatu zutena bere uh, be, Belelekoa, berri sartuz zola rango dugu kaskesur taldea berri zitzultzen beraz disko berri berri batekin den wichta huts huts huts huts huts Itz Putz Som baino muturen entzulearen iritzian amai erresaretentsunen dugu eta gaur aika korrika euskarai ikasten duten hoietaz ere arituko da eta hor ber ariteta beresi baten genero sartu da joitzite Jon Maiak egin zuen ber ere hori pentsarazten du uh, euskal kantuen hitzak tituluak berri sartu hori laster entzungo dugu eta bestalde ere hori hain Chandra baren etxearen uh, eta, eta bere hauzia lau guardia zibilen torturak eta uh, eraso sexualak salatu uh, baititu eta gau hauziaren azati gogor bat uh, izan da, bere eman baitu orta ere bihitz zambai minuturen buruan mena interneten itzulino bat itzulietan hor uh, be, ah bete, natura azari baikinen lehen natura eta uh, munduaren suntsitzea bon Bazte gian utziko dugu, informazio uh, garantzitsu unek ilan. Telebistan diren uh, abere ilututako dokumentalek uh, uroztasuna sortzenote gure baitan. Bai hori dio ikerketa berri batek, beti badira ikerketa interesgarriak munduntan eta sustut interneten atxemaiten diren horiek eta natura biztanda gune eder eta lasai hortan horretan baina horrek gure gorputzaren berpistea sortzen dolarik kanpoan garelarik telebistaren aintzilean ere eta ba egendek natura maite dute abereak maite dituzte azitan direlarik ere eta iduriz ikerketa baten arabera uh, telebistan agertzen diren abere buruzko dokumental horiek ainitzak siestarako ainitz baliatzen dituztenak ongi izatea ere lortzen dute hor Orduan uh, ara gaizki zenitzen ziste ziste biziki forman begiratu kabalak ibiltzen elefanteak koien terrenoetan eta uh, itxas uh, sakurrak uh, eluretan eta obek izanituko zisteu E beste hau ere zertarako behar dugu euh, ega ega zergatikez Google Translate erabili horren ordez eki erimund egkori Twittertzen du euh, Google Translate 3va kizuue? Podemos, alduguren txio bat berriz hartu du hemen, eta ikusten da, nola egin duten Euskaraz idazteko ohartu dira, etzela balio, oh, euskaldunik edo euskaradakien norbait, euskaraz komunikatzeko eta euskaldunak oien gana erakartzeko. Bada hizkuntzaren izkuntzaren mespretsu argibat, Google-ek dena egiten baitu, orain ez? Tu bali euskara jakita? Francesia zidatzi eta oien kasuan hemen espaniolez, eta euskaraz egiten egiten du bere proposamena Google Translatek, egiten du beraz onen adibidea hemen, elkarrekin, alor, konzentratu, xeratu lehertzen, elkarrekin Podemosek sozialagoa, eramango, eskubidea, lotuagoa autogobernuaren du ponentziara ikuspegi erritaren. Hortan gira, eh, espaniolez nahi duen, atseman gozi interneten gehiago, bainan, Itzulpen uh, horiek uh, Google Translatekin emaitea, argi garria da, eta alge, eta, alge garria eta mespretsa garria ere, uh, izkuntza batekiko, eta hemen Euskararekiko, usai hemen zala. Eta, erram eh, bezala, beste gai bati lotuz, gaur interneten ere uh, xare sozialetan ainit aipatua izan baita edabideetan ere, euskal edabideetaz eta euskal xare sozialaz arini zaldiz hemen. Um, lau guardia zibilen orkako hausia Sandra Barenetxaren salaketaren ondotik bimilata amar urterat berriz jauzibat egindu um, lau uh, guardia zibiletatik iruk nola torturatu zuten kontatu baitu beraz gaurko hausian nigerrez eta arna sa lari hartu zarida zintzura osuki harturik bere parean zituen akusatuen Uh, aurkian jarriak zituelarik lau guardia zibiletatik iru ezagutu ditu Sandra Barrenetxeak eta bideo batean uh, txamaiten aldena argian adibidez bere itzak irakurtzen ahaldira ez da hausiaren irudibat e, bai, ikusten dira lau akusatuak bizkarrez, baina irudia geldua da, ez da ikusten beraz hausia zuzenean, baina soinua bada eta soinuarekin beraz ilustratzeko hitzak agertzen dira bideoan, Uh, bere tonoa askiren hitzak ez baituzi ulerzen ere, eta ezintasuna ere, bere torturatzailean augean delarik. El es el el que me puso encima de la mesa y el que se puso luego delante mio encapuchado. Y lo zeo porque lo tenía delante o sea, y porque le di y el es el del coche Ostia! <risa> y el de la esquina... El de la es el No estaba con ese pelo, pero es el que me tomó declara, declaración seguro. Hori <risa> izan zen maingainean jaji ninduena, hori autokoa da eta geroago izkinean dagoena da deklarazioa hartu zidana... Hau da, beraz, soinu zati labur juntan entzuten uh, dena izendatzen ditu, bere parean dituen guardia zibilak eta bere tonoan bere zintasunean eta agertzen da, azkenean be, mina behiz azalarazten dela. Momentu biziki gogorra, ramezala gaur hemen baitu, bere torturaketen edo torturen bortsaketa seksualen lekukotasuna Guardia Zibilen parean. Uh, irakurtzen alda usoki bere lekukotasuna, hola hasten du, 2008ko ireilaren amairutik, amalaurako goizerako iruak inguru mazarekin atea apurtu eta sei sortzi Guardia Zibilin sartu ziren etxean. Ni hoean nengoen lo etxean bakarrik. Foko batekin enfokatu eta mitrailetekin apuntatzen induten Guardia Zibil ohilukatuz. Brazola hasten du bere atxiloketaren lekukotasuna eta ondotik helburua delarik berak jasan torturak eta eraso sexualak bortxaketak salatzeko, ordain autoan gertatu zen atxiloketan e, jasant zituen erasoan ala espikatzen du irakurtzen autziet beraz eh, segitzen dut, interneten rama sala bere lekokotasuna idatzirik irakurtzen baita nikia altzatu zidaten eta xulitadoreak kendu zitenez titietan geratu nintzen prakak eta kuleroak jaitsi zizkidaten orkat orkatilara Indarrez, prakak apurtu arte. Aurekoak indarrez ireki zizkidan ankak, eta bitartean besteak ojukatu, mehatsatu, eta buruan kolpeak emanez jarraitzen zuten, eta bar, eta bar. Lekukotasun bizikikogorak hauzitik atera da, Sandra Barenetxea, kanpoan uh, sustenguak eta txaloak zitu elarik, eta uh, azpimarratzen da hor berriak, uh, dotargiak, uh, lekukotasun horien berri hor biletik emaiten duela, eta, Iduritz Estatuaren abokatuak ez du sentiberatasuniik agertu lekukotasuniek eman dituelarik bittik, bagenetsxeak nega egiten duen bitartean estatuaren abokatua hiri bagez dago batzuetan zeila da giza kondizioa ulertzea. Hala, hortan, uh, utziko dut, beraz, hemen uh, kasu hau uh, aipatzeko baitzen ere gaur interneten, gainagusietan baita, eta bideo edo soinu hori askenean, enitz parte katua izan baita, eta hemen irratian, entzutekoa zena, eta, itzetaputzen horrein, pausaino bat, horrekin uzten dugu, entzulearen iritzia baita, eta, beraz, maie zuri hitza. Korrika gara ihuntan nula ez aiipa Aeka eta aeka aipattzan nula ez aipa ikasleak. Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ez duterako ikasten, baizik eta dakitenek erabiltzen ez duterako. Baina ezdakitenek ikasten eta erabiltzen badute orduan bai biziko da euskara. Gaur eta egun euskaraz bizi nahi dut. Baina hand zuk, Zuk zer nahi duzu. Familia eskuikoa duzu eta odolaren mintzoa bere eskuratu nahi duzu Paristik zatozen artista batzira, eta nahi duzu lan eta bizi euskal ejian, beraz, ondoratu, aekara. Han, euskara ikusi eta ikasiko duzu, eta hori baino askoz gehiago ere. Aekako veteranoek, langilek eta laguntzailek, lagunduko zaituzte zure bizi behian. Goizian argi hastian, euskal iratiak entzunen dituzu, naiz eta atxarrean, zaila izanen zaizun, ulertzea. Lanean, egun motela baldin baduzu, zure deklinabidei behako bat eman endiezu gaueko kurtsuaren prestatzeko. Eta bai, hastean biga gualdi euskaltegian pasatuko dituzulako. Atxedenik hartu gabe, lana egin ez zoa saurera. Eta zure oporak ere, mendiaren deiaen zunik, urepeleko hartzainarekin edo gernikako arbolaren ondoan pasatuko dituzu. Barne degian, berriz ere, euskarazetak itio. Euskaraz irakorteko, aurliburu guziak entxeatuko dituzu. Txanugorritxuren dibortzioak eta otxoaren suizidioak ez dute sekreturikukan entzuretzat. Euskal musika entzunen duzu ere, pintio eta pitsitsirekin aserik, berritsarrak edo zehamaizekin bukatzeko. Dantzaikuzgarri, antzerki, bertso saio, telebista ere, antziko duzu. Goen kale galditu ez baitu gehiago balio. Eta hori guzia, nor-norinork tagurak go-goz ikasiz. Zuretzat, hilda dainkoa eta nominalizazioa duzu hartu berri berrigisa. Baina begopena hau, gaur urratz bat, biar urratz bi, eta egungo ikasle txiki txiki txikia biar euskaraduna handia izanenda. Eta ara, oartu gabe, eldu zaramugara. Ahaz eplazea, bosturten buean hitz egitia euskarak garbian. Baina gure errikolanak handi dira, eta ire indagaren behar jadiagu gure indagarekin batera. Egun zonbaiten buruan, korrika badator. Beraz, ez zaitez, ez zaitez dioan orain dik. Tipi tiapa, oraino lan egin behar dugu. Nola zabaldu, haito ren izkuntza hara, euskarirrian euskaraz hitz egiterik ez bada. Aekan, diotake pasatu duzu denbora. Ikasten, ikasten eta ikasten. Bai eta uste baino gehiago ere, erakasleari, erakasten. Eta orain, hemen gaude, eta postutzen naiz, Zuetan ni? Biak gusoki, euskaraz. Bainan bidea ez da amaitu. Euskararen menperatzea ez aski. Beraz, segi, aurera segi, hit segitiari ez utzi. Zeren eta hori denak ez du balio. Gure ama izkuntzak usten badu betikos mundua bere semea ez abandonatua. Eberra, hemen txe, madi errezagetan harik entzulearen iritzen, iritziaren tartean bidezker eta be, kantuainitza gututuzi, hildarrenkoa, korikabadato, gaito garen izkuntzara ikasten ikasten zuetan ibia goxoki eta ere aekako veteranoak. Bistanden alasteak euskal iratietan berriak, biminutoren buruan. Atenez oi xente mis다가 guerreriz? Sao orranka, beguneteriz? boxen gueta gehört? Bendean it specialtya. littlefilles ateu. Atxaj,ي Aikako veteranoak espaldiko kantua betiko aktualitatean dena eta itzeta putzen, laster gure gomita marilu esteban izango da. Amar eh, minuturen buruan, feminismoa eta politikaren eraldaketak deitzen den liburua argitaratu berri baitu, susa argitaletxeak eh, eta bereziki lisipe bildumaren eh, biga izango da. Feminismoaren eraldaketa, beraz, kontutan hartu du Euskal Herrian, berrogei urtetan, eta urrek ukanduen edatzea, gizartean eta tresna politikoetan. Marminuturen buruan, beraz, Marilu esteban gure gomita. Bostak eterdi mementuz, berriak zurekin Bernadetar gaina. Aionako pestetan duela jiru urte, neskabat, bortxatu zuen gizona du zorzi urte presondegitarat Paueko asistetako ausitegiak atzo, Afrikak batek paiseko neskabat bortxatu zuen, Espanol estadoan egoiteko baimena abazuen gizonunek, eta presondegi kondenaz bestalde, judiek debekatu da de kote frances estadoan izaitea. Sandra Barrenetxea, Euskal Militantea Tortugia, Uratzeaz akusatu laua guardia zibilen kontrako hausia asida egun Bilbon, Sandra Bahenetxeak lekuko bezala deklaratu du eta hausipetu lau guardia zibilek errefusatu dute akusazioaren galder jardestea. Adieraz dute tratu egokia eman zizaiola Sandra Bahenetxeari. Barbara Pompili, bioainistasunaren estadosi idazkaria miarritzen, goizean, frantziak plantan eman dituen legeberiak haipatu ditu eta itxasoko ondakinetaz mintzatu da Surfrider fundazioko ekin, elkarteen importantziaz pima ratudu ingurumenaren ahloan, eta Surfrider elkartean, iniziativ ozean izeneko eh, ekitaldiak plantan eman ditu eta biar angeluko labar onda San ikasleek egin nen dotet onarkin bilketabaten Hendaiako Euskararen hilabetearen karietarat, atxaldeuntan hitzaldi bat hendaiako Euskaraz. Azken amarkadan ego eskualegitik hendaiarat, bizitzerat etorri eskualdunen euskalkiek eragina ukandute gaur egun hendaian entzuten den Euskaran. Horia aipatuko da, seiak ditaik aitzina hendaiako sokoburu abadia lekuan. Am, am. Eta erhurbian esperantza beggiz piztu du Baionan topa malaauan diren Pariseko bi taldeen bateratzeak sale xuri urdinak baian baita ere presidentident trebatzaile eta jokolariak goi mailan egoitena aldirela direla sinesten sinesteniak dira 6 partida da gelditzen dira eta auxziralianan baiieztatzen bada begia Sanndoera etogi behar den grenoblekin bogokatoko dira lehen partida da larun bat juntan Baionan bordele be Lene kontra. Astemtutako kapokoko minsaldian, jaskoluga manira gandiren minsaldieke ingeutuko dugu alde gero eta gilego gure gizartean entzuten dugun galdea, berreskua dea aberren jateko. Otxas mintsatzeko gomitatuak izant ziren Roseline Porchet Azle Uia eta Ikerlaria Inran, Veronik Zenoni Maaxela eta Osteopata, eta Mikel Eribaran Laboraria Konfederazioko Idazkari Nagusia. Beharrezkoa dea aberen iltzia jateko, aipagai Euskal irratietan hastezken untako kanpo komintzalekuan garratzeko behatziontan, errepika hortzegunean horren batean. mendiko suak haipagai ostego nontako goizberdin. Kolektibo bat sortu da, su aski Euskal Herrian izenekoa unek du su horien pistean olanaika egiten dela ingurumena eta osagarriaren kaltetan. Manes lanatua, erlezaina, ostego nontako gomitago izberdin. Aupa izaron az, eta ostial honetan kantuzkantun egongo naz, hartzaldeko laurtetik aurrera. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Gisaretarekin. Zer duen. Ez ditan ikusten usten. Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita. Nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak ikusten. Gure basterrak naturari eskaini hemenaldi bat. Itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput Baren txan, gai nagusiak, ten interneten, Sandra Barenetxearen txalaketa lehenik, bai berrian baita argian ere, gai nagusitza emaiten dute, lau guardia zibiletatik iruk nola torturatu zuten, kondatutu egun, Barenetxeak, malkotan eta agnasa larri hartzen zuela aritu da, ez da gira ez da isildu, hola du berriak bere artikulua, kusatuen aukian ezrita ziren lau guerra zibiltatik iru seinalatu ditu Sandra bajenetxeak hori izan zen main gainean jagin hori autokoa da eta geroago hizkinanda dagoena deklarazioa hartu zidana da. atxilotu zuteneko lekukotza eman du eta beraz orren, bilduma eta e, segipena gotzo hermorosiak kazetarik egin du begiarentzat. argiak bestalde hemen besouaarensoinu be bat entzunarazten du eh? e, emankizunaren parte batean entzunara zidutana lehen Gai Nagusi beraz Sandra Barinetxearen hausia egun uh, segitzen zuena. Bestalde berrian aurrekontuak, jaurlaritzak eta PPk adostu dute aurrekontuen espaju horokoja, hau da titulu Nagusia. Uh, Eh, bai ez tatu egindu beraz, Pedro Aspiazu Eusko Jarraritzako hogasun txailburuak, gobernuak PP alderdi eskuine, eskuineko alderdiarekin negoziatuko ditu, bimilata amazazpirako horrekonduak, PP kelkarlanean aritzeko gogoa erakutsi du, asiratik eta benetan eskertzen diogu aurrekontu, da eta arlo sozialean eta ekonomikoan aurrera parhusoak emaiten ditu. Pedro Aspia Soulen hitzak hemen berriana. Eta autogobernua ere aipagai berrian, garbine bihurgun Imanol zubero eta jaio egerrok hitz egingo dute autogobernu lantaldean besteak beste Eskolege Bilzaareko autogobernu lantaldeak bilkura egin du lan eguteez zehazteko eta elkarrekin podemosek bertan aurkeztu ditu eskattzutako agergaldiak be ermezza aipagaien. Espainiako armada saian hemen argian Espainiako armada Armdatoria militaragari buruzko zikloa egiten ari da Donostian Gipuzkoagak armada ergea eta indietako lasterketa zervantesen garaian. hitzaldia emango du ana galdosek martxoaren amaabostean gari bai karrikako emereziaren zenbakian aita auearetoan itzaldi zikloa egiten ari dira aste azkenetan Espainiako Armdak Euskal Autonoiekin idegoan duen defentsa delegazioak martxoaren idutiko geita seirat Espainiako historia militarari buruzko zikloa antolatu du donostian pentsatzen duzu, aldu duzuen bezala berdin, erreakzio bizia initzere uh, agertuz argian aipagai partez eta guatemalan etzen sua izan titulupean argian beste gaiau sentitu desakegu aur eta emakumen gorputzen erabilpena errefus obiektu gisa pertsonen etiketatze fascista kontrolerako mekanismoen gordinkeria bortitza airean daudela, hemen beraz bere lekukotasuna eta iritzia emaiten du Nora Barrosok argian Eta fruitu arbola, ere ipagai, Jakoba errekondoren artikulu hemen argian, kiwi gorria eko itzidute, zelanda berrian lehen alditkotz. Presa ezagun batek uh, garatu du, urte gutxi, duela urte gutxi, kiwi hori gozoa kaleratu zuen, orain kiwi berde gozoago bat sortzeko lanetan ere ari da, baina bere hogei garen urte horrenean gorria du berri nagusia argian, xeita Argiaaren ondutik gazeta puntu eus, eta media bazken ber titulu haimen mugaz gaindiko enplegua sustatu nahi du euro eskualdeak, akitania euskadina fajoa euro eskualdeak um, egitasmo bat plantan eman du eta irunian aurkestu du hasteuntan proiektuaren txedea mugaz gaindiko enplegua eta ege argemanak sustatzea da. Eta webgune batere ere idekidute iduriz hori uh, loturik berdin uh, Madianetx operenaren iritzia ere irakurtzea proposatzen dauziet interesgarria ere uh, euro eskualdeaz gaurko berrian. Eta kaseta unk puntu eusen bestalde, Oier Gomez presoaren egoera aipagai, uh, gaur prentsoreko bat egindute gazte izen, eta horren aipamena maiten duen kazetak, bere egoera ok, okererat eginduela jakinarazidu Oier Sos Plataformak. Eta biron, baione kutu uh, taldearen edo errogbi taldearen uh, beh, sustatzaileak, lezozioz delakoak, fuzioaren aurka edo bateratzearen aurka, baina Parisen ondoriak okaiten albaititut Topa Malauean eta Bayona taldearen mantentzeaz berrietan aipatzen ginen bezala gazeta edo media bazken ere haipagai. Eta hori loturik, zudu ezten uh, greba mugimendu bat, stad franze, taldeko erugbilarien artean, zudu gain gainagusi, ze ondorio top amalauaren zat, uh, hauek ziren prentsan aipatzen zirenak tenore untan edabideetan beraz sarean, eta itzetaputzen bostak eta behoitabide larik, gure gomitarekin, segitzen dugu. Itzetaputz, Atxaldeko bostetatik etatik 6etara arantsa ireldarrekin Feminismoa eta politikaren eraldaketak deitzen den liburua, aipatuko dugu, ehan bezala. Feminismoaren eraldaketa kontutan hartu Euskal Herrian eta urek ukanduen edatzeak, gizartean eta tresna politikoetan. Liburu bat ateradun Mariluz Estebanek, susa argitaletxarekin eta Lixipe bildumaren bigarren alea izango da beraz hau, Mariluz Esteban ahatsaldeon. Erratxaleon. Antropologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlea zira ere, azpimarratzeko, uh -huh. politika beharazmatzen ari gara. Galdera honekin, irekitzen duzu, liburuaren elkarrizketa, politika galdezkatuz eta feminismoak duen lekua, eraldaketa untan, uste duzu feminismoak beraz politika beharazmatu durea? Ez, ez, ez, galdera hori orokorragoa da. Feminismoa, o sea, batean bai, esaten dosuna baina galdera orokorragoa da, eh? Esan nahi dut, feminismoa adibide moduan hartuta, eh, pentsatu nahi dut politikan, euskal politikan, eman diren aldaketei buruz, hortik mm -hmm. doa gehiago. Azkenean, eh, feminismoa kokanduen lekoa politikaren garapenean? Eh, baita, baita, yes. bai, bai, baina batez ere hori iruitzen zait, eh, bueno, gauz askotan, bezala, eh feminismoan eman direla, bueno, emandala prozesu bat, bilakaera bat eta bilakaera horrek itxe egiten digu mugimendu feministas, baina itxe egiten digu bai euskal gizartean eman direin hainbat aldaketez. Hmm. Justuki politika aipatzen duzularik zertasari zira. Bueno, politika hori da eh, botere harremanetaz edo horret botere harremana kausitan jartzeko modu bat, asta. Maiia desberreinetan makro edo mikro edo harreman pertsonaletan edo instituzioetan, ba, pika bat horretaskaro mugimedu feministaren helburu garrantzitsu bada gaur egun gure gizartean dauden botere harremanak aldatzea. E, ba, ba batzukor ez daukagulako botere berdina, ez bakarrik emakumeok beste kolektibo batzuk ere bai eta bueno, horren inguruan ez da uhum. egiten dugun dana. Berrogei urtetan, beraz, no. uh, egin den ibilbidea, hori da emila bat sei urtean du, abia puntua liburuak, uh, hotz feminismoa Euskal Lujaldean indartu eta konkretizatu den momentuan, eta hor, haipatzen bai. alda, bai ipar, bai ego Euskal Herrian. Bai. Horda, uh, nolako garapena okanduela zenuke berrogei urtetan feminismoak? Bueno, nik egindu dena da, bat e, bereiztu bi fase, bi aroa egongo liratekela. E, Ogei garren mendearen amaierakoa, zuk esan dozundat horretatik bat mendea bukatzen den arte, Nire ustez izango zen aro bat eta o, gutxi gorabehera 21garren mende denean beste aro batean egongo ginateke egia esan nik gehiago itxe egiten dute e euskal Herrian gertatu denaz e, ba gertuagotik ezagutzen dudalako eta eta orain esaten do da agian egongo ginatekela 3garren aro baten hasieran horrela pizka bat multzokatu ditut nire edukiak eta 3 aro hori nolakoa da beraz Bueno, e, esaten eso ha estado nada, azken batean 80 garren, 90 garren hamarkadatik aurrera ja, e, ikusten diren aldaketa batzuk eh heltzen dira gaur arte baina gaur regunean e, igual argiago daude aldaketa oiek edo bebai ogitabatgarren mendearen nazieran azten diren e, zera elementu batzuk ere argiago ikusten direla zertaz, bueno ba e, zera elementu desberdinak bira eh? batetik antolakuntza bera ulertzeko moduan, mugimendu feminista antolaketa bezala ulertzeko moduan mm. ba gaur egun militantzia moduak ez dira berdin berdin ulertzen ez da, e, duela berrogei urte e, arekin E feminismoa bera asko diversifikatu da. San nahi dut ja ez dela bakarrik el karpen mugimendu bat edo kalean e, jardutenduen mugimendua, baizik eta e, dagoela instituzioetan, dagoela unibertsitateean eta eta eskuntzan, e, dago administrazioan profesionalizatu eginda. Horri da itzen diote diversifikazioa hori nahiko nabarmena da ta azken denboran gehiago e, eragiteko moduetan ere bai, ba, pizka bat aldak eta batzuk eman dira. Eh, nikorzaten uno no, no, no lava i Horeka bat saiatzen gara mantentzen, ez dakiz, lortzen dugu, baina saiatzen gara mantentzen e, elburu erreformistak eta elburu eraldatzaileen artean, izan nahi dut, instituzioetan nahi dugu egon, edo bintzat instituzioetatik gartu, baina aldi aldiberean e, ba, bueno, sistema aldatu nahi dugu, hor, kombinazio interesgarriak ematen ari dira, eta, bueno, hori, eta beste elementu batzuk joan dira aldatzen, eta gaur egun esango nuke, ba, pizka bat izaera, aldatu dela. Ez zenbait gauza mantentzen dira, baina baina elementu edo saugarri berriak agartu dira eta horregatik esaten dut piska beste trantzisio momentu batean egongo ginatekeraz. Aipatuzu mm -hmm. eh, duzu beraz oraintzetan, eh, ba garaian feminismoa antisisistema zen, bereziki, right. eta hosoki right. ere bainan gaur egun erakundeetan ere sartzen den einean, ezote du arriskatzen ere kritikatzen duen poderegintzan poderegintza mm -hmm. horran ere xartzea. Bai, bueno, نيكu zenguneko euskal feminismoak beti bilatu dituela aldaketa legalak e, gure 80garren hamarkadako e, ardatz nagusi nagusia izan zen abortatzeko eskubidea eta legea lortu hegoaldean, eta estatu mailan, estatu espainoa mailan eta, bueno, pues hori legearen aldaketa nahi genoeen, ezta? halakoak e, beti bilatu ditugu, baina aldi berean oso errotuta egon gara herrietan, auzoetan eta horrek eman dio izaera, esan doan izaera antisistema, edo herritar hori, ezta? zerbitzuak e, e, guk e, sortuak, sortua, guk kudeatuak eta bare ta bar. Hm, denborarekin feminismoa eh gizartearen maila desberdintzat sartzen den neurrian profesionalizazioaren bidez eta instituzioaetan e, bai feministak sartzen direnean horrek esan nahi du politika egiteko moduak ere aldatzen direla, edo politika egiteko modu berriak sortzen direla. Da klaro, gaur egun, ba mantentzen dira esango nuke esau garri biak, alde batetik jarraitzen dugu nahiko antisistema izaten, baina baten, osea, gezarte aldatu nahi dugu betik, baina bestea. Nik esaten nodana hor, bueno, nik eta beste feminista hitz egiten dute horretaz gaur egun, kontu zibilibergarela, ze instituzioak berak, nahiz eta progresista izan, instituzioak baditu bere moduak neutralizatzeko gizarte mugimendu batek egiten dituen gauzak. Mm. Eta, bueno, pa, pizkat erne egon garela eta pentsatu noiz komeni zaigun eta noiz ez, eta agian beti zaigo interesatzen instituzioetan egotea. Borda, jauzi bat egiten dugu, eh? Zure liburuan iru zatitan errango dugu emanadela. Irugarren zatian, beraz, epilogoan gehiago euskal feminismoaren uh, iza eraz eta gogoetatzen uh, baituzu. Baitu zu, bai, orain txetan, haipatzen ginoen bidetik, bera ba, hori, eh, galdera pertsonalagoa da, edo ikusten du den, ba, ere, inguruan ere. Lider aipatzen duzularik liburuan ere. Feminismoaren, garapen hortan feminista batzu aintzin ari direla uh, Hai. haien erritmoan, lidergoarena, hortz ikusten diren aurpegi hoienak, eta biska bat bai. feminismoan duten podere horik ere. Ikusten ez diren feministen haintzinatza, eta behori bai. erritak eta errian ibiltzen direnak, eta urrunduarenaren kezka eta o, ba, hori justuki, hortik bai. urrundiren eta ez direnak ere ezta feminismoan sartzen, ahakala Horen beldurra, ez, e, agertzen da. Bueno, beintzat, ikuste ut beintzat kontziente izan bergarra non gauden eta hori nahi dugunala ez, soreka hori nola mantendu? Bai, hori aldatu da e, euskal feminismoa beti izan da. Feminismo orokorrean oso kolektibista izan da, eta eh emakumeen kolektiboari eta feministen kolektiboari ematen zitzaion garrantzia eta nigo horatzen egin, larogei garrena markadan adibidez Euskal Herrimaian egin ziren jardunaldi orokorrak, jardunaldi zeministetan, ba batzutan ponentziak e, e, zeuden sinatuta baizik eta talde batek sinatzen zituela eta eta hori naita egiten zen, ezta? kolektiboaren e, zera azpimarrak eta ero egiten zen. Aitorpena eta aldi berean, ba bueno, eskutatu e, izen individua loiek. Denborarekin, eta hor nik usto faktore asko daudela, e, faktore positiboak eta negatiboak faktore negatiboak izango liratekea bidez badituen sistema non izen propioak behar diren e, faktore positiboa izango litzateke adibidez, gaur egun euskarazko komunikabidetan eemakommeketa feministek nahiko leku presentzia handia daukala esan nahi du faktoe desbadeina direla medio hori aldatuz joan da eta gaur egun balkarteek bueno, ba, eta kolektibo anonimo horiek garrantzia handia daukien baina era berean sortu dira emakume batzuen izen propio batzuk. Mm -hmm. Esango nuke, hori, berez, berez ez dela txarra, baizik eta pentsatu behar dela orduan nola orekatu biak, eta eskendu, garrantzia eskendu boterea e, kolektiboei. Ez arrasoi asko gaitik, baina arrasoi bada e, izen propioen ugaltze horrek, bertxio bat ekartzen du eta jendeak pentsatu dezake izen hoiek edo pertsona hoiek dutela giltza jakiteko nola aldatu bizitza edo, edo politika edo nola lortu genero berdintasuna adibidez eta bueno ni horri egiten dodana idazten dodana da Ba Esetz, politika feminista egiteko ondo idaztea edo, edo komunikabide batean e, agertzea ez dala nahikoa, e, gaitasun asko behar direla benetan e, politika feminista egiteko, eta gaitasun horiek dituzten batzuk ez direi noiz agertuko komunikabide batetik, edo inoiz ez ditugu ezagutuko haien izenak, eta arduan hor, anonimotasun hori, kolektibotasun hori, mantendu behar dugula bilatu behar ditugula, modu berriak, ba bermatzeko benetan kolektibo bat garela eta ez izen solte batzuko. Hortik, duztuki, feminismoa gaietik aurunt, diren uh, oien kasuan, Euskal Herrian feminismoa garapen uh, luzea okandu, orbeho gai orteko ta artea beraz hartzen uh, duzu kontutan, baina batzuek ez dute segitzen eta ahakal bat ere eta silo bat sortzen ari da gerozta gehiago jende batzuen artean. Gizart eratzea azkenean pixkat, feminismoaren gaia lantzen note duzu, edo aipatzen. Nik esango nuken nada, gaur egun feminismoan parte hartzeko oso modu diferenteak eta gradu oso desberdinetakoak daudela. Esan nahi dut badaude emakumeak oso oso implikatuta eta inplikatuta arlo batean baino gehiagotan, esan nahi dut baigual daude lanean ez da kizer berdintasun teknikari moduan, aldi berean daude elkarte batean militatzen, halakoak nahi emakume daude gurean. Eta gero badaude emakumeak askoz era puntualagoan, parte hartzen dutela feminismoan. Ba, Prestaudea dibidez, e, karretaratze batera joateko, manifa batera joateko, edo kontzertu batera joateko, edo jardunaldi batera joateko, edo euren herrietan konkretuki zerbait antolatzen bada ba, parte hartzeko. E, gradu hoiek e, in in interesgarriak dira, ze horrek esan nahi du, ba, e, astero-astero antulatuta egoteko prestes daudenak ere, prestaudela feminismoaren alde edo berdintasunaren alde zerbait egiteko. Bueno, hor bilatu behar dira bebai, orekak, ze klaro, jende guztiak egiten badu hori, eta oso puntualki parte hartzen badu, movimendu beraz da mantentzen. Eh? Baina beste aldetik, jende asko egotea, modu diferentetan implikatuta, bada arrakastaren berme bat. Zta, hori batetik, bestetik, bai nik esango nuke makume batzuk desagartu direla, batzuk adina gatik, esan nahi dut, ba, zahartu dira eta pentsatu dut, eia ja, ez daudela prest mantentzeko lengo dinamikak, baina era berean, leko askotan, eta hori nik usteut askenengo martxuaren sortziko manifatan, errialde guztietan egin diren manifatan ikusi da, jende gazte asko sartu da, bueno, bentsat daude, manifetara joateko, eta uren institutoetan, edo uren ikastetxetan, edo herrietan zerbait egiteko. Galako talde, taldeak sortzen dira herri askotan, eta hori oso posgarria da. Oduan, bueno, nik usteut ez dala fenomeno bat uniformea, eta, eta om, e, lekuan lekuan egin behar direla apizka eta azterketat ikusteko zegartatzen ari da. Feminismoa eta politikaren eraldaketak deitzen da beraz zure liburua, Mariluz Esteban, hor, bai. tartean beraz ez dugu aipatu, baina nala ere esartu gira biskat, argiak eta ilunak deitu zati bat ere bai. bada bai. zure liburu hortan. Bai. Hortan, liburu Hori atera duzue? Bueno, ori? Eh, furu hau egia esan eh, eh, jule egoikotxearen gobite bat izan zen, jule egoikotxea da susa barruko lisipe bildumako editoren editorea eta, bueno, ba, gombiratu ninduen eta liburu bat egitera, eta nik esan nion, bale, egingo duta nik azkenengo urteetan nahiko itzaldi eta, bueno, testu batzuk idatzi ditute feminismoaren inguruan eta eta euskal Herriko egoeraz eta hori, eta irutu zitzaidan basela modu bat ba, ideia batzuk, ez da, e, e, ordenatzeko eta, bueno, miretzako ere basela aukera bat horretaz e, pentsatzeko, eta la izan da, miretzako oso prozesu A izan da, ta bueno, orain ikusiko dugu irakurri lex ez esaten dute, baina ja hori ez dago nire, mm -hmm. nire menpe. Mm -hmm. Mm -hmm. Hori, bai, o liburua botaia da orain eta hortik ea zer ateratzen den eta ondoko 60 urteen o 60 urte ere. Mariluz Bai, bestalde parkatu. Bestalde te esan nahi dut bai, hau egiten doala orain baina iruitzen sait e, euskal feminismoa badaguela prozesu honetan. Esan nahi hori. dut ikusten da bai bai ardunaldietan edo edo bileretan edo ba feministakoro korrean bagaudela pentsatzen pizko. Ose, ikusten dugu aldatu dala gure gizartea eta ikusten ari gara behori ba noraino aldatu garen, noraino egokitu behar garen feminista moduan, orduan dala prozesu kolektiboa kolektibua bebai. Uh -huh. Mariluz Esteban, eranbezala gurekin feminismoa eta politikaren eraldaketak deitu liburu aipatzeko uh, Lixipe bildumaren bigur, bigaren aldea milezker bai. gurekin egurekin. Zuri, augur. eta putz atzaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin kuskal irratietan Asteuntako kapoko Mintzaldian, jaskolugaman iragandiren Mintzaldiekin segituko dugu aldeuntan, gero eta gilego gure gizaktian entzuten dugun galdea behar dea aberen iltsia jateko Hortaz mintzatzeko gomitatuak izan ziren Roselin Porche, Azle Uia eta Ikerlaria ingan, Veronik Zenoni Maasela eta Osteopata, eta Mikel Iribarren Laboraria Konfederazioko Idazkari Nagusia. Behar eskoadea aberen iltzia jateko, haipagai, Euskal irratietan, Astezken untako kanpoko mintzalekuan, garratzeko behatziontan, errepika, hortzegunean, horren batean. Mendikosuak Kaipagai ostegunontako nontako goizberdin. Kolektibo bat sortu da su aski Euskal Herrian izenekoa unek gaitzestendu su horien pistean olanaika egiten dela ingurumena eta osagarriaren kaltetan. Manes lanatua erlezaina ostego nontako gomitago izberdin. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan ean. Gure bazterrak Lucien Gisarreterrekin Zer duen ez ditanean ikusten uzten. Astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdietan Nire baitan pisten diren bazter miresgarriak Ikusten gusten. Gure ebasterak naturari eskaini hemenaldi bat. Oh, oh, oh. oh, oh. paisarronaz eta ostial honetan kantu euskantun egongo naz, hartzaldeko laubertatik aurrera. Eta kantuzkantu saioan, beraz izaro izango da maia muruagaren gomita, bihar ebeitze eta putzanera ipatzuko dugula, ustegun guziz bezala bihar izanen baita gurekilan, eta denen plazera indako gainera, eta gainera jakin, ba, uste dut musikaren eman kizuna izanen dela biharko apartez. Ustegun bezala gurekin baita fred fredbegoat, eta bilau taldea eta laukotea entzunaraziko dauku, Biak, e, bestalde ere, normalki, gurekin izango da. Pantsiz bidart, musikaria, aipatuko dugu, e, be, gure gomitea izango da, aipatuko dugu, ostiral gauean antolatzen duten e, gaualdia, e, be, bai honako gaztetxean, korrikaren aldeko gaualdiak, eta korrikak kulturalaren kari, distortxo musikalaren inguruko izango da. Se eta sunguziak, biak, erramezala, momentu sehiak, osko